Trenul de noapte. Pista, 11. De la o vreme, vorbele tatălui îi treceau pe lângă urechi, fără să le mai audă. Căci îi răsărise din nou în minte o imagine din creangă. Mulțimea de seminarist bărboși, cu bărbi, cât badanarele de mari, șezând pe iarbă la socola. Deodată însă deveni atent și numai două. Că zicea tata... Știe cât îi e de drag lui să pescuiască, a băgat de seamă și au spus și colegii din clasă că asta este plăcerea. Foarte bine, peste le bun, poți să-l și în post. Să se gândească numai dacă tot îi place să stea cu undița, cât timp ar avea ca preot pentru așa ceva. Timp de rechet. Că preotul ce mare brânză are de făcut. Liturghia nimica, una-două sărbători pe lună, un botez, o cunumie, o înmormântare când și când, mai o vecernie, dar nu e obligatoriu, vecernia o pot face și dieci. Mă ia iați frate bățul și plăcerea. Are sau nu dreptate? Uite, tata s-a gândit la toate, nu e calic. Iar dacă el e băiat de înțeles și le ascultă, tata nu se uite la niște sute, ci sute mii de lei și se ridică, lui o cană goală și coborâm în și el se gândit că se îmbătea pentru prima oară în viață și se uite spre șură și sura parcă se clătina ușor și-mi -și mută privirea atunci și-l văzut pe tata ieșind din pivniță cu cana plină în mâna stângă și în dreapta cu lanțeta. În cremenii. Îngerul gândi. Poftim, zise tata, întânzându-i lanseta, să folosească sănătos. E pentru export sau import, nu mai ține aminte ce i-a spus vânzătoarea, sculă bună. L-a costat ceva bănuci, dar dacă el e cu minte tot ce vrea, absolut tot ce vrea, îl cumpără tata. I-a cumpărat și ace și nylon și din aia, cum îi zice, lunetă, mulinetă, dracușoia, scumpe toate, sunt în pivniță, hai noroc. El privea lanseta, răsucindu-o, încercându-i inelele, elasticitatea și, șoptindu-i în gând, deja dat îngerului, Acum mi nu aduci, acum!" Era o lansetă gemina roșie, cum văzuse că avea și acel super pescar întâlnit atunci la râu. Tata se îndepărtă spre grajd, considera discuția încheiată și așa și era, el n-a puterea să se împotrivească unui plan atât de bine ticluit că până și amănuntul că-i plăcea să pescuiască fusese cântărit și folosit cu grijă. Și apoi cu ce să-i se opună? Ce să spună că vrea să se facă? Era șamețit și în cap îi jucau frânturi hazlii de imagini, el în sutana pe malul râului, zvârlind cu plumbul sau făcând peste o uriașă mulțime de pescari perfect echipați semnul binecuvântării cu lanseta. În pivni se găsi și celelalte daruri. O cutie cu ace, alta cu plumbi, mulineta. Aici bătrânul se calițise. Era cel mai ieftin model, îl cumpărau numai copiii. Un juvelnic Ieși din pivniță și pe când urca dreptelei se făcu rău și abia apucă să ocolească șura și să vomeze în dosul ei printre straturile de cartofi, ignind cu oarecare veselie căci și-a adus aminte de expresiile cu care colegii de liceu desemnau ceea ce făcea el atunci, a dat la rațe consecința deciziilor de la țară și a răcnit la instalații când aceeași consecință se producea în mediul urban evoluat la bloc. El da deocamdată la mai avea până să răgnească la instalați. Din toamnă, tata scoase de la internat și îl duse în gaz de la o bătrână văduvă într-o căsuță prin fața căreia să ia amenințător asfaltul mereu reparat al drumului spre marea uzină chimică de la periferia orașului. De aici, din camera curată mică, mirosind de haine vechi, urmărea pe geamul împărțit în patru de cruce a ramei picioarele trecătorilor și mai ales ale trecătoarelor, rocile imense ale autobasculantelor ce luau lumina și cufundau căsuța într-un tremur prafos străduindu-se să țină minte scene din Vechiul și Noul Testament, răspunsuri din învățătura de credință ortodoxă, expresiile impersonale cerând subiectiva la gramatică, versuri ca cricesne și acioane, căci începuse meditațiile cu un popo pensionat lăcuind nu departe. Faimoasa metodă specială se rezumă la indicația de a învăța de aici până aici, ca pe apă. La o lucrare scrisă odată pe săptămână acasă la Popa, unde trebuia să reproducă în prezența acesteia pasajele date spre tot ceală, și la îndemnul scăruitor să se roage seara Domnului să-i ajute să reușească. Împreună cu el se chinuiau alți patru învățăcei care, când se așezau să scrie la masa ovală din strageria părintelui, scoteau la iveală niște fizionomii atât de tipice de câmpiți, încât el avea credința că, într-adevăr, numai puterea fără de margini a celui de sus ar fi izbutit cu o sforțare considerabilă, punându se în joc întreagă de băcie să-i facă să intre la seminar. Chipurile lor rotunde, luminate de o veșnică stipefacție, ochilor mari în care se ghicea groaza că nu pricep nimic, cu toate că, probabil, niciodată la școală nu-și deduseră o asemenea silință, șapta înspăimântată, tu știi ceva, când popa le subiectele pentru lucrări, îi intraseră pentru totdeauna în memorie și, iată, sternându i un surâs, îi părură clare și acum în minte, aici, șezând pe piatra de pe malul râului, sub salția plângătoare, zgribulit ușor și socotind ca fi cazul să plece spre sat, Destul a stat, poate-l prinde vreo răceală. Și totuși, atunci, perioada aceea nu se păruse din calea afară de grea, chiar dacă trebuia să învețe și pentru liceu. În toată la crescândă de cuvinte, de definiții, de povești noi scurgându-se spre el, existau și lucruri ce îi trezeau realmente interesul. Ca imaginea lui Dumnezeu, așa cum se conturea ea în prima parte a Viclui Testament. Șirul de pedepse promisa se abate asupra celor neascultători în deuteronom, Capitolul despre păcat din manualul ortodox de învățătură figura lui Pilat în Evanghelia lui Ioan. În plus, ceea ce l-ajuta să suporte cu chiu cu acest tip de învățară în asalt, era și un și sentiment de mândrie izvoră din conștiința că în vreme ce colegii lui de liceu buciseau legea lui Om sau a lui Avogadro, el studia legile lui Moise că facea ceva aparte, secret, nebănuit de alții nu mergea până acolo încât să se considere făcând parte dintr-un soi de elită ezoterică. Pentru că numai ideea de elită nu evocau fețele de tantalei ale celorlalți patru candidați la preoție și nici măcar tipul opac și posac al meditatorului lor, Popa Bercea. Dar faptul că se pregătea așa cum putea pentru ceva mai puțin obișnuit, că în timpul său liber nu se preocupa de pronosticurile la fotbal, cum făceau aproape toți colegii săi, ci de prorocirile lui Iremia, Ezechiel și ceilalți, toate acestea îi gândărire orgoliul, îl determinară să se simte oarecum altfel, ușor, foarte ușor, deasupra. Bineînțeles, noi intră la seminar. Căzu medie mică, între 5 și 6, având totuși satisfacția că frații săi de studiu, pe care probabil tot niște visuri părintești încercaseră să i salte din laicitatea prostiei lor și să i împingă cel puțin prin preajma lumii unde cei sărași duhul sunt fericiți, căzuseră și cu note sub 4 la toate obiectele, zruncinând astfel serios prestigiul de meditator infailibil al popii bercea. Nereușita nu le întristă mult. Fapt interesant, nici tata nu părua afectat peste măsură, ci mai degrabă, împărtășind o curioasă vinovăție. În trenul ce aducea acasă, îi spuse gânditor, Emiliane, băiete, aici nu mai merge cu desaga. Poți să le aduci un camion de brânză, nu se uită la tine, aici trebuie altceva. Și-și arătătorul de buricul degetului mare. Se vedea cât colo Că nu renunțase la idei și că mustăcea strategii noi, nici măcar obosindu-se să-l întrebe dacă mai vrea să înceapă încă o dată întortocheatul drum catehetic, care până una alta nu-l scosese nicăieri, ci le împotmolise în fața unei liste cu candidați respinși. La drept vorbind, nici el n-ar fi dorit să fie întrebat, pentru că atunci ar fi fost să spună ceva și efectiv habar n-avea ce. Așa că se lăsase în voia hotărârilor paterne cu anume voluptate chiar, aceea care i-ar fi permis să zică mai târziu, indiferent ce s-ar fi întâmplat, poi așa ai vrut-o dumneavoastră, cu ce și-o vinovat. Își subaprecia însă părintele, din câte de dă curând seama. Bătrânul se făcu în și punte și toamna, după ce întreaga vară îl lăsase să umble după pești până aproape de sastisire, îl instală în gazdă chiar acasă la protocop, acesta luându prin ce minune, la ce preț, n va ști niciodată, și obligația tacită de a medita. Să rămână unchiule, spuse el încă neucit de amploarea succesului obținut de tata, auzi, să-l mediteze însuși protopopul în fața bărbatului Blazin, exact așa cum și-l imaginase, poate arătând doar puțin mai și care, cu un gest clasic, îl mângăie pe creșteți și pe după omeri, spunând i zâmbitor. Noi doi o să facem treabă bună, nu? Da, unchiule, spuse el, simțindu-se stupid de mic, de copil, ceva cu pantalonași scurți și breteluțe. Făcuseră într-adevăr treabă bună, deși nu știa exact care din ei făcuseră, el și protopopul, sau mai degrabă tata și protopopul. Avea acum și timp, nu mai era obligat să învețe pentru liceu, tata s a că sunt de ajuns pe partea asta 10 clase și îl încadrase pe hârtie, bineînțeles, în echipa sa forestieră, asigurându-i astfel un statut trebuincios în ochii cărtitori ai lumii. De dimineața și până după amiaza târziu, o pauză de două ore la prânz când lua masa în familie cu protopopul și doamna, mătușica, masă la care se recunoștea gustul multor bucate de acasă, învăța pe brânci cu sinceritate, cu aplecare, căci spectrul încă unui an petrecut în caz de eșec în casa, liniștită, umbroasă, prea liniștită și prea umbroasă, îl urmărea înfiorându-l mereu. Seara protopopul îl asculta, de fapt conversa cu el, îi punea întrebări, răspundea apoi însuși, unde existau chestiuni mai dificile, lămurindu-i fără grabă cu același aer blajin, nelămuririle și arătându-i ce să citească ziua următoare, după care cinau și se uitau la televizor, un pic scoțând din când în când un sfios, neutru, mai să fie. El stați apă împărând un alt scaun pus întors peste primul, rugându-se în gând la toți Dumnezeii să nu cumva să se scape și să strice atmosfera aceea de matură, tihnită seriozitate, printr-o mișcare sau vreun sunet involuntar ne la locul lor, vreun plescăit, vreun sughiț, vreun nenorocit râgâit sau ceea ce l-ar fi băgat în pământ de rușine, printr-un incontrolabil și obraznic zgomot posterior, nu cu neputință de produs având în vedere mesele îmbelșugate de zacuscă, iachnie de fasole și alte alimente ce se mistuiau cu destul patos interior în stomac. Trecea frânt de efortul autocontrolului. În camera lui, ascultând semnele sobre ale pregătirilor de culcare de alături, din dormitorul gazdelor sale, fășuitul îmbrăcării pijamalelor, urcarea în pat întâi a mătușii, la perete, apoi a unchiului, foșnetul ziarului răsfăit în grabă, mieunatul, băzuitul, fluieratul radioului, până a unchiul prindea emisiunea, în fine, terminarea emisiunii, stingerea veiozei și răsucitul pe -o parte. Atât. Oricât își încorda urechile să asculte ce urmează, Căci deci nu se putea, gândea el, să nu mai urmeze nimic. Unchiul avea 45 de ani, mă și că abia împlinise 40. N-auzea nimic, nicio mișcare, un oftat, o adiere de șapte, un trosnet, un geamăt, nimic, nimic. Dar nici fărăit nu se auzea. Părea că domnul, respectând voința pudibondă a distinței perechi, lua dormitorul cu o nevăzută perdea de izolare fonică, neîngăduind sunetelor ciudate să părăsească încăperea și să reverbereze infinit în închipuirea pofticioasă, așteptândă a de vizavi. adornat târziu chinuit de imagini unde doamna protopop apărea în posturi îngrozitor de expresive, astfel că dimineața la micul dejun când ea turna laptele în căni, se ferea să o privească de-a dreptul în față, urmărindu-i cu și șmecherie doar frumoasele arcuri de cerc mai mici sau mai mari, pe care îi le făcea pe trup capotul înflorat, fiind ros în același timp de bănuiala că domnul și doamna Purced de fiecare dată le treabă abia spre dimineață, când el dormea dus. Dacă neștiința privitoare la ceea ce se petrecea sau nu în dormitorul conjugal nu i se risipi niciodată, în schimb neștiința între ale teologiei, mulțumită seduinței sale și bunăvoinței protopopului, prinse a scădea treptată. Îi se limpezirea o serie lungă de noțiuni, începuse să deslușească firele ce leagă vechiul de noul testament, să perceapă fundamentul solid din care creștea istoric întreg eșafodajul creștinismului, felul cum riturile, actele, manifestările sale esențiale își răspund, se completează, se definesc reciproc, cu anume monotonie, desigur, și o anume lipsă de imaginație, de evoluție, în limbaj mereu același încremenit, hieratic, autofag. Lucrările sale scrise căpătară cursivitate, precizie, împrumutară ceva din patina textelor pe care le comentau și, deja în iarnă, creionul roșu al protocopului a avut tot mai puțin de subliniat. I-a amenda doar opiniile prea personale, judecățile ce deviau prea tare de la linia cunoscută a tradiției. Reflexe ale după originalitate cu orice preț moștenite de la orele de literatură din liceu, reflexe de ateu, la descoperirea cărora unchiul zâmbea înțelegător, amintindu-i că deocamdată trebuie să reușească și apoi va avea tot timpul în seminar, sub supraveghere specializată, să-și dea frâul liber interpretărilor sale necanonice. Și reuși, nici printre prime, dar nici printre ultimii. Taică său, -ul, după ce din înghesuiala din fața listelor, îl luă și îl invită Solem la cel mai scump restaurant din Cluj, la Continental, unde bătrânul, săracul, se făcu pulbere, intrând în vorbă cu mușterii de la alte mese, fraternizând cu toată lumea și fericind chelnerul cu un baxiș enorm de valoarea unui băț de bambus. La un moment dat, la a treia sau a patra sticlă de vin, îl întrebase cu ochii sticlind, de înduioșare. Ce-ai scris tu acolo, măi Emiliane, despre Dumnezeu? Că ei ai lăsat în câpe toți." Mi-a spus văru." Ce ți-a spus?" Că era cât paci un o încurci băiatul tatică, la început, când au citit ea ce ai scris, au zis că nu-i corect, că adică te lea, tu n-ai respectat nu știu ce mama dracului și au vrut să-ți dea puțin, trei sau patru, dar ăla cu care a vorbit văru, a văzut și el și i-a lămurit că nu-i rău, că nu, stai puțin, să ne aduc aminte, așa, da. Că nu contrazici pănime, așa a zis săra cu care a vorbit văru, că Dumnezeu suportă, da, așa a zis, suportă și ce ai scris tu acolo despre el. A fost ceartă mare, a citit toată comisia și unii au zis ba, alții da și până la urmă au zis că e păcat să piardă un element așa deștept, adică tele ăsta, elementul erai tu și ți-au dat șapte. Mai târziu, când se întâlnise cu protopopul, după felicitările de rigoare, acesta îi explică și ce anume stârnise obiecții în lucrarea lui la religie. Caracterul ei prea literar, prea liber, tratarea subiectului ieșirea din Egipt, cam prea de sus, cam prea detașat, cu o nejudicioasă insistență asupra figurii Domnului, depășind limitele subiectului și luându-și argumente, bine alese, nimic de zis, din întregul Pentateuch. La tine, Emiliane Dragă, suruse protopopul, Dumnezeu e personaj literar, însă el nu e ficțiune. Nu e un erou ca Ion al lui Rebreanu sau ca Vodă Răpușneanu să-l interpretezi cum vrei, după cum nici Pentateuchul nu e un roman în cinci părți al unui talentat scriitor numit să înțelegi? Norocul tău a fost că în toată scuză mă la aceea, dovedeai că ai cunoștințele necesare și că știai ce trebuie să scrii. Însă ce era bine să scrii, n-ai scris decât ca să poți trece la portretul acela ciudat al Domnului. Cu greu să știți, ți s-a scos nota șapte. Bine că ai fost mai cu minte la oral. Un portret ciudat fusese într-adevăr finalul lucrării sale pe care îl scrisese fără potignel, nefăcând altceva decât să dea frâu liber mirării resimțite la prima lectură a cărților lui Moise și amplificate la fiecare nouă parcurgerea lor, anume că Dumnezeu așa cum era sau părea a fi azi, stăpân suprem, instanța absolută, izolat în propria înțelepciune, cu alte cuvinte un Dumnezeu matur, maturizat de conștiința infinitei sale puteri, nu semăna deloc sau semăna puțin cu Dumnezeul de atunci, al lui Moise. Portretul domnului la tinerețe, scrisese el în lucrare, așa s-ar putea numi Pentateuhul, și nu era greu de imaginat ce ochi făcuse cel care corecta când dăduse peste o asemenea erezie. Dar nu se oprise aici, la acest titlu iconoclast, ci mersese mai departe, tratând toată relația mereu tensionată între poporul ales și alegător, nu atât ca o căutare spinoasă a căii spre credință întreprinsă de mulțimea cărcotașă și încă necredincioasă, cât ca expresia unei demonstrații de forță făcută sie și de Domnul, ca probă absolut necesară a totputernicii sale. Ieșirea din Egipt era astfel și o ieșire din hibernarea, lâncezeală, apatia în care intrase cel de sus după izgonirea lui Adam. Apatie abia uneori întreruptă de ideea unui gest spectaculos. Potopul, gluma cu amestecarea limbilor la turnul Babel, alegerea lui Avram, Sodoma și Gomora, era de fapt actul energic prin care el își aduna Prezumtiva oaste, că ce stăpân este acela fără supuși? Sunt înțeles atunci uimirea, gelozia, mânia prin care trece succesiv, văzând că turma căreia îi hărăzise Augusta Bunăvoință, departe de a-l asculta fără crânire, nu ratează un prilej de a-i să-i împotrivi și nesocoti poruncile, punând-l într-o jenantă concurență terestră cu tot soiul de vraci și idol local și făcându-l la un moment dat să scape o exclamație exasperată către Moise. Până când mă va supăra poporul acesta și până când nu va crede el în mine cu toate minunile ce am făcut în mijlocul lui? Nu înțelepciunea pare a fi acum atributul de căpetenia al Domnului, ci o febrilitate de conquistador dornic de a-și instaura ordinea, legile proprii, de a-și dovedi supremația nu numai în ceruri, ci mai ales aici, pe pământ. E un misionar grăbit, imprevizibil pe alocuri zbătându-se într-un teritoriu indolent, de o indolență ironică la adresa dogmatismului său orgolios. Nu îi mărtărisise oare cu greu reținută mândrie lui Moise că el fusese cel care învârtoșase inima faraonului făcându-l să le întârzie iudeilor plecarea? În mijlocul unui popor care știe ca nimeni altul să se vaite cerându i sugerându-i mereu nesătul să facă minuni. E emoționant, scria el în aiurita lui interpretare, e fascinant să vezi cât de uman era Domnul pe atunci, ocupându-se grijuliu, haios și empiric de simptomatologia și terapeutica a leprei, cum pe nesimțite datorită frecușului continuu cu cei de jos, suferă și el influența omenescului, astfel că în capitolul 28 din Deuteronom, ce cuprinde bunătățile făgăduite celor ce vor păzi legea și răutățile ce vor veni asupra călcătorilor ei, numai paragrafele 1.14 se referă la răsplăți, tot restul 15.68 fiind rezervat pedepselor, și alcătuind în cadențe, într-adevăr divine un neiertător cod penal. Cât de aproape a fost de om, ce bine a înțeles el firea celui făcut după și asemănarea sa, stabilindu-i acest frumos procent punitiv de 80%, după ce înainte îi aruncase praful în ochi cu 20% drepturi. Aici își dăduse seama că sărise binișor peste cal și încercase în ultimele fraze să o dragă din condei, încă o ceva pe un ton encomiastic, despre măreața lucrare de trezire la viața cea fără de prihană, ce fusese întreprinsă de cel de sus asupra rătăcitului popor, despre necurmata grijă și iubire de om, tot cuprinzătoarea cunoaștere, etc., etc. Nu ștersese evident impresia făcută asupra unor membri ai comisiei de eseul dinainte și avea după aceea realiză, de ce, la oral, examinatorul îl plimbase mai mult de o jumătate de oră prin materia biblică, ascultându-l și privindu-l foarte atent, ca până la urmă să facă da și să-i dea totuși 10. Reușise, deci, și prima urmare a succesului fu achiziționarea unui Shakespeare de 6 metri de la Consignația și a unei mulinete Becker-Max din Talciocul Timișorean, unde ajunsese vara aceea într-o etapă a excursiei prin țară oferite drept recompensă de data. Va avea deseori prilejul să le folosească în anii de seminar, după amiezele, sâmbăta și duminica, pe Someș, în dreptul cartierului Grigorescu, pe lacul de acumulare de la Gilău, sau în alte locuri unde îl mâna încercarea de a regăsi senzația momeală avută prima oară alături de pescarul model, nu departe de locul unde se afla acum, după cotitura largă, făcută de rău în dreptul satului. Se ridicăm picioare și în aceeași clip auzi clopotele bisericii. Se uită la ceas, era amiază. De pe suprafața apei, aburii dispăruseră și râul devenea strălucitor, primăvăratic, masiv. Luni se va întoarce sigur cu undița, ce-o fi, -o fi Sui malul și după ce se convinsese că pe câmp nu e nimeni, o luă grăbit, de hotarul spre casă. Ho, brr, se auzi moșbuie de afară, apoi clinchetul clopoțeilor și în zori prin fereastra deschisă trăsura întorcând în fața casei și pe moșbuie cocoțat pe capră lăsând hățurile și aprinzându-și Închise terastra, spălă sculele de ras, se îmbrăcă rapid aruncând o privire plină de jind restului de cafea din ceașca băută degetuța, își lua servieta și ieși. Întotdeauna când avea de slujit și nu putea pune nimic în gură până la împărtășanie, dimineața îi se făcea invariabil sete și apa nemișcată, rece, din găleata, din tindă, cana goală de alături, îl îmbiau cumplit. Nu cedase niciodată ispitei, nu de fica păcatului, ci pentru că știa că setea bruscă din aceste dimineți, nu e decât o autosugestie copilărească, că oricâte tahare ar înainte de culcare, cum băuse și în seara trecută, tot va dori la trezire să ia cana, să o cufunde încet în găleată, să vadă cum se umple, să o ridice cu picături și rointe, ea, să o ducă la buze, să țină puțin apa proaspătă în gură și apoi prostii, înghiție în sec. Bună dimineața, moș buie, Bună dimineața, părinte! N-am venit prea iute? Tocmai bine! Se prinse despătarul caprei, puse piciorul pe scăriță și se săltă în jilțul din spate, capitonat și acoperit cu o pătură cenușie. Moșbuieșul era scurt și trăsura se puse în mișcare la vale, spre centrul comunei. Moșteni se folosi la trăsurii de la părintele Dima. Deși de la casa parohială și până la biserica nouă nu era mai mult din kilometru și ar fi putut face drumul pe jos, de fiecare dată când se știa că trebuie să meargă la slujbă, Moșbuie se înființa dimineața în fața porților înalte de lemn și îl aștepta să iasă. Odată, chiar la începutul sosirii în sat, îl întâlnise pe primar și îi spusese că nu e nevoie să trimite trăsura după el, luându o astfel de la alte treburi mai importante. Cum, părinte, se poate?" făcuse primarul luând o mină de om jucnit. Adică, pe oamenii noștri să nu-i băgăm în seamă?" se întrebase atunci cam în ce fel era el omul primarului, mă rog, al primăriei. Probabil faptul că getuța, soția sa, era contabilă la Consiliu, îl făcea pe primar să-l considere de-al lor, deși după getuța nu trimitea trăsura și nici nu o aducea acasă cu ea. Observase apoi că numai câțiva foloseau propriu-zis trăsura primarul, președintele CAP-ului, inginerul agronom, el și cam atât. Restul ce puteau fi zăriți, când și când în spatele lui moșbuie erau intruși, pasageri temporari. Se împăcase până la urmă cu situația, cu rolul democratic al trăsurii care aduna zilitul din spate, nu în același timp, desigur, reprezentanții de frunte al satului cu diversele lor îndatoriri. În fond, de ce să nu recunoască, îi și plăcea să stea tolânită așa, boirește, și în hurducăria la ușoara arcurilor să privească defilarea caselor de parte și de alta a drumului, să fie salutat de gospodari și femeile de prin curți, răspunzând cu o mică înclinare a capului, să schimbe o vorbă mai lunească, zâmbind cu moș în buie.